شیطفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم سورة احقاب کے اخریہ و لصمہ اوی جواب کوي چې دي په جواب نه مونږه الله تنزدي کیغو ځکه ان شپره خوده ما دښتما جواب کی فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها اګوونه چې هلاك شو ایله خپل علیه اول جواب امداد ونکو حمیم الله کوي په معنا دې تنزيل الکتابی نازلېدل دې قران چې دې من الله العزیز الحکیم دا در طرفه دا غ الله نذی چې زبردست او حکمت دی اَحْلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا نَذِي پېدا کړې مونږه اسمان او ځمکه اوس نو چې په میندته د دې ډول کړې ایلا بالحقیم خاص د خپل وحدانیت لپاره دا یو اقیده د اسلام کې واجب لسمم او ستر یو نه ټې مقرري پورې چې قیامت ته ده بلاق ده ده پا اسلام کی والذین کفرو او کسان چه انکار کوي ده ده عما عمّا انزرو معرزون ده هغی کتابنا جدی یرول شپاغی سرامح ارون کی دی قل اراهتم ما تدعون من دون اللہ و یذکر که داږي چې تاسو او توازن کوي بغیر د الله نه ارونی ما خلقو من الارض اوه ماتا چې سي پیدا کړې په زمګه کې چې تاسو او تعالی او او تاسو زمرا احترام کوي نو سي کړي دنیا کې ام لهم شرکن فی السماوات یادید پالا سبرخ پاسمان کی زمگا کې خوزا د برخ اشتده چد چار شل جرے با لس جرے با اوز کاغی سر ہے برخاو نوی اسماننو که دی سیساو براحشتا دی ایتونی بی کتاب من قبل حازا روڑه ما تاس کتاب و مخکد دی او اثارت من علم یا سنخا او دلیل پخانو انبیاؤنا ان کنتم سوادقین کچریه تاس رشتینی ومن اظلم ممن يدعو من دون الله اي اسكتوا لوي گمراه دا غچانا بغیر د الله نه من لا يستجيب له اغا جزان جددو جواب نشي کولې قبولتيانه نشي کولې تل ايام القيامه تر قيامت پورې چري نشي کولې زکینشی کولے وهم عن دعائهم غافلون اغا مخلوق دو دی دو آوازوننا ند خبر کپاک خلق دین علیین کدیم ند دو دو آواز دو اسمان ند پاس رسی چی دیو تا آوازون نکی اوکا گمراہی نو آغی بسی جین کی <مت> نغې څنګه د آواز اورېدل جواب ورکې کده سلامو کنای جواب نشي ورکو ور پیدا هوشر الناس کانو لهم اعذان او کلا چرجم کلی شي خلق او قیامت کی نشي به ادره اولیاء د دې دشمنان وکانو به عبادتهم کافرین او شیبا د دې د عبادت نه د دې د اوازونو نه انکار ان کوونکي وې ذات تل عالم آیاتو نابیناتن کله چې بیانول شي په دې باندې آیاتونه زمونږه د توحید او چډې راځه دي قال الذين كفروا للحق لما جاءهم نو اول هغه کسانو چې ان کار کوي ذوحد نام دی حق کتاب ته کله چې راو را سړي تا نو وی چې راز سحر مبين دا وخ قارو جادو دی قران ته یادوې پدی بانديوم ام يقولون ابتر ملکه وای دی چې دا قران دو, دو زان نه جوړ کړی قل انفترتوه او آی او تا کچاري ما زان نه جوړ کړی علامه علی سزارا کوي تاسو باندې شیخ لاسوله فلا تملیکون لی من الا شیان تاسو نه زی ما ور زما د پاره د الله د عذاب ناظرهم وآلم بما تفیضو نفی دغا الله خبوئی گی پا خبرو کې چې تاسو آئے کفا بی شہیدم بینی و بینکم کافی دے الله گواز ما استا سفمینز کی وہو الغفور الرحیم اغا اللہ چه بخششکو انکے دیو مہربان اغا اللہ قل ما كنت بدعم من الرسل و اي واتعز نم ناشنا د نور پیغمبرانو نه څنګه چغیو نو قصزه ما هغه انسانانو زم هغه در په رام راول امام دغه پیغمبر راول ما تری ما ولا بكم او زه پدیمن پوئګم چې سبا کولې شې ما سره او تاسو سره په دې دنیا کې ما ته دې خبره علم نشته ان اتتبع الا ما يوحى الي ا صرف دا ده ز نور هیڅ نه کومه دا بيدارنه کوم ده هیڅ مگر دا غي قران چې وې کولې شې ما ته وما انا الا نذير مبين او نیم زو مگر یا روان کې اخطارانه د ماته د غیب وسېلمشتا دنیا کې تصرفات کول شم چې صاحب تصرف صرف الله پیغام رسول ما قل ارایتم ان کان من عند الله او خبر را کې کو چریوی د قران د طرفه دلانه وکفرتم به او تاسو کفر کړی پېتې باندې واشهید شاهیدو مم بني اسرائيل علی مثله او تصدیق کړی یو ګوا او یو بنده د بني اسرائيل ہونا علی مثله په مصل ذی قران سره پداوته په پیوان کې چې هغه کتاب د موسی علی السلام چې د بنی اسرائیل قوم نداسه خلق چېږي د دې قران تصدیق کړیو هغه موسی علی السلام او ک هغه د هغه قوم کې کوم مسلمانان شوی دي دغه عبد ابن سلام و غیره تورات په ذریه باندې د دې قران تصدیق کړل کنا <تصفح> نوران میثل خونشتا نزلته اولویچه علام مثلیه نہ مثل بنزول کې چې څنګه غد الله طرف نازل شي اون دا قران د الله طرف نازل شوه فآمنم نا غواذ بنی اسرائیل یو یقینو کو په قران باندې واستكبرتم او تاسو لویو کلان چې الله تاسو نازل کړی دي تاسو د انکار کو ان الله لا دل قو مظلی من به شله توفیق نه ورکي تاقام ظالمانو سره چې غی زد کوې د حق سره او غ دا په قالهلهځ نه کفرو للهځ نه آمنو د کاافرانو مشرکانو په حق د د کې لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُوا إِلَيْهِ کدا قران حق و دا پیغمبر حق و نو ونه و منډکل د تا د مونږن دې ونه مخ کې شی وته پیمان په ایمان راوړ <تصفح> الله جواب کوي وَيَزْلَمُ يَهْتَدُوا بِهِ کله چې د دین هدايت پاتې شو دې په قامیا شو څه یقولون انه اوس بوای د زت د وای نه ها زائف کن قدیم جداه په خواني دروغ دي قران ته بوست دا ویني ته صحابه په ځان کامیاب کوي په هدايت حاصل کوي د عديده قصافت شو قبلی کتاب موسى امان و رحمان او مخکې د دې قران کتابو د موسیٰ علیہ السلام ده خپل زمانی پیشوا او رحمت ده پار ده خلقو و ها زا کتابم مصود ده او دا کتاب د قرآن عزی مشان تصدیق کی ده طول کتابو نو و عربی ده لینظر اللذی نظلمو چویا ریخاص کسان چې چشرک کوي قران فدیده پار نازل شوه د چې مشرکان به یاري او بشرا لل محسنین او خبري ده لپاره د مؤمنانو موحدینو مؤمنان څوک دي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام بهشګه کسان چې خراره وکوه چې رب زمونږ الله ده او بیا بدی باندې مضبوط شو تر مرګه پوریم فلا خوف علیہم داولیا دا دی کنه او لیاغی ته وی چری که استقامت دی الله وی نبی یره بدی باندې پاترون کې وخت کې علماء یحزنون غم جن شي و تیر شي عمر پسې چابس تیر کو نا استقامت کړي وړای ک اصحاب الجنه دغه جنت یاندي خالذین فی همیشهوی په جنت کې جزان بما كانوا یعملون دا بدله دا غی عملونو چې دی کړی په دنیا کې او دا عملونو یو مثال وګورکنه او څو ان الانسان אביوالدای احسانا من وصیت کړې انسان ته په حق د مور او پلار کې چې دې سر ډېر خجونتې روان دې ډېر خدمت کوا ولې غيصا خدمت کړې حملته او امه غرذول او ذلرا مور دد کوران په یو تکلیف سره او وزاته او ابي زي ګول ذلرا په بل تکلیف سره وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا او غزا معنا او مودہ د حمل د دو پګې ډا بیا جدا کول د دو ځوانه دغې نه ټول نذیر شمیاش ته جوړیږي سلګو خونه دی حتّى اذا بلغ تردی پوری چورا سی دا بچے زوانیتا او بلغاربعین سنتا او بیاورسی سلویختو کالوتا چی دا پورا زمانہ د عقل او دا فکر او د عبرت تا نوالتنا اللہ تا پوسکوی قال رب اوزعنیم نوائی دے پا دعاکیچ اے زمارہ با عمال توفیق راکیم ان اشکر نعمتک اللتی انانت علیه جز شکر ادا کما ست د ډیر لوی نعمت اګه چې په ما دې کړې دې چې وي ایمان دې اسلام دې والا والده یو زما父母 اولاد وان اعمل صالحا ترضوا هو او توفیق راکی چا عمل کما عمل صالح چه تا پا غی رضا او دا زند پارم دا دعا واری و اصلح لی فی ذریتی او دخپل اولاد دا پارم چه اللہ صلاحیت پیدا کی زما پده اولاد کې چې دی زما د رضا شی استاد رضا شی انی تب توی لیکا زت و بوبا سمتاتا اگر کسلوخ کاله پسی او تا تر جو حکم د خپل ګناہوںونه و انی من المسلمین او په دې باندې خوشاله ما چې د موحدین نیم اولایک الذین الله اذا کسن نیکمل دیته وي داو کسان دی نتقبل عنهم احسن ما عملوا مُنْغ قَبْلُو دِينَا اغا خَيستعامل چي دي کڑے دیم دا وی ول بدلي ور کو پنا تجاوز عن سيئاتهم امنگا محلو انما في كو دزيد گناہوں نونان في اصحاب الجنه ديش مارلي وعد الصدق الذي كانوا يوعدون دا وا دا رشتیا او دا هغه جدي سره وعده کول شي په خدا اولاد ذکر شو چې غا صالح قابل وي پر په سي ذکر کئ انا لایق اولاد فالذيم او غ قال لی والده یی چې وی خپل مور او پلار تا اف لکما ځیزه او استاذونه په بازارایم، تاسو لاسه کوي. اته اې دانینی تاسو ما زړه دا ان اوخرجې چې زه بیا ژوند دې کیږم دي خور چې زه بیا را وې سټیشن وقت خلل تل من قبلی او حال داري چې ډیر پیړې تیر شې ودي ډیر قومونه مخکې زمانه او یو پک ژوند دین شو غلطی خبري کوي پهما استغيث عن الله او دا دوړه مورو په لار پریاض کوي الله <سؤال> ته چې الله <سؤال> بچي خراب شو او هغه ته وی ویلک اامن هلاك شي مان راوړه اته کوم پا کلته کې سبق وې لې ان وعد الله حقا ایشک عادت لا ذات قیامت رشتیا غا فیاقولو ندی وې په جواب کې ما هاذ الا ساتیر الاولین ندی دا خبر استاسو مگر قصیدو په خوانو هغه عقیدو ته ساتیر وکنه چې قرانه اول شورو قرانو یې چې وردا دواقې لائك الذين دهنا لايق خلق ده حق عليهم القول ثابت شو دی په دی باندې قول العذاب دا دال لا فی امم دیو پاغماتونو کې شمار شي قد خلت من قبلهم چثیر شو دی مخ کې د دینه من الجن والانس پریانم پګشته او بندیانم پګشته این هم کانو خاسرین اقنندہ خلق دیر بدبخت دیم چیدی جہاں نمت دیم ولی کل ان درجہ تم مما عملو او ده هر بندد پار مرتبی دیداغ عمل چکڑے دیم ولی اوفیهم اعمالهم چل له جنت خالکی پرور ور کی دیلرا بدلی رخ خپل عملونو او هم لا یذلمون دي سره بازار کمې نشي کې پخپل عمل کې و یوم یور ذلذین کفروا علی النار د دې اخرت حال وګوره یاد کا اورت څوار مخ کې بکړې شي وړاندې بکړې شي کافران په جهنم <تصفح> دی ور ډیر حیران شي یەڵموغه وو په دې تمونو چې مونږ بیان نام تزو مونږ خلکو نو جنت ته پوس کوچي غي تکمل هر تلیدا الله تاسو ته جهنم تروان کړو الله باور وي اذهبتم طیباتکم تاسو خلاص کړي دي خپل خوشاله او خپل مضی په حياتکم او دنیا په جنس تاسو د دنیا کې تاسو یې دا ژوند نو نشته کنا واستمتعتم بها تاسو تاسو او تاسو ډیر فیضی حاصل کړی په دغه ژوند دنیا سره تاسو یې زمون دنیا وخت او زمون اخرت ته جات نشته او رب بناتنا فی الدنیا اسونو ویل چې دنیا کې واره نو بس درمه کړی دی, دی له نن تا په کومه خلبان دي د جنت ته پوس کوي فلیوما تجزاون عذاب الهونی نن ورځې سزا در کول شي تاسو له عذاب در سوایم بما کنتم تستكبرون فی العرضین دا په سبب د هغه ناکاره عمل چې تاسو بل وی کوله پزماک وباعتلون وبهم او لويبهم کوله حق پرستتم بد قتل اسپق بغیر الحق حق ضرنو الويم او کولا وبما كنتم تفسقون او په سبب داږي چې تاسو نور دا سي عملونه کوي دي د فسق فجور چې الله ته معلوم دي کنه او چې دا سي عملونه کوي دي دا حال اگو رہ کنا اے تاسو تا سنے اللہ وی تا تیر شوی دا سی وذکر او یاد کا بیان کا رور دعا دیانو چهود علیہ السلام از انظر قومه بالاحقافی کلا چویر او قوم خپل پڑی روکی اگا جو دا دیر اے سدى عبادی زنو والله <تصفيق> والا باغی کی دمرا عائش انتظام کرده د دنیا وقد خلطن و من بين یده و من او یقنا تیر شوی دی پیغمبران دینا مخه و دینا الله پا دی مسئله بانده چه خلقو دبل چا عبادت مکه دبل چا توبندگی او عاجزی مکه مگر صرف د الله یو خبر الله تاسو نه بس هر پیغمبر وخت په قوم تا دا پیغام پېښ کا اني اخاف علیکم عذاب یوم الناس یی وی به جزیرې دم پتا سو دا عذاب درو ذلوین نو عادیانو تو محمد رسول الله دا کومه مساله قلو اوی اغیی پا جواب کی اجیتنا خواه آتا مونتا دید پار راغلی لتعفی کنان آلیهتنا چه تا وارا امونگا دعبادت تخپلو آلیهونا فاعتنا بیماتا عیدونا عذاب تا تیاریو دیتا نوی تیارو نا تا چو سوی خواه روڑا مونتا عذاب چی مونگی رایی ان كنت من الصادقين وكجهری ته د رښتینو خلقونه قال انما العلم عند الله نو بوی پیغمبر چې ماته په ثنيشتا دا خدای الله کارو جزاب راوړي کنه راوړي بهشکه علم چې دی خاص الله سره دی زمادره سرکار نشتا زمخپل کار سرکار دی دا او بل غ کوم ماورسلته به زومتهستا غ ه کام او غه ممسله چې زرا لږ ش غې سره اولاکن را کوم قومن تجهون لیکن زنم تاسو لره داسې یو قوم چې ډیر سخ جاه لا او په زد کې راغلی الله د خیر کوي چې زد کې سوکرا شيه بیا لا ک فلما راوه عارزا كذلك ولي د دې غعذاب په شکل د وریز کې وریز رااله توراتورا ابارانه شوړلې <تصفح> راځمانه <تصفح> خوشاله <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> مستقبله اودیتهم مخامه خوا د دې خوڑونو او کندو ته قالو نو دې <دي> هاذا عارض ممطرنا دا وریس ځاسې دا ور ده چې ورون کې معلوميږي ښا دا وریس بمون باندې بارا نو وري بلګو ما استاجلتم به आवाज وشو چې ځان سم کې ته ځباران غوښتو که عذابو بلکې دا خو عذاب دي چې تاسو تلوار کوله پاغي باندې او د هو دلی سلام نامه مطالبه کولا چې فعتنا نا غا زبره کنا ريحن دا یو سيله ده فيها عذابن الیم هغه کې دنه عذاب دې دردناک د الله قدرت ته درځه تعالی په تار کې बिजلې چولې ده پهلته غیله په هوا کې عذاب چولې او چاليدنه فیها عذابن علیم پاغسیلے که دردناک عذابو تدمرو کل شیم بی امر رب بی تباو بربادیه کو هر یو شیم وحکم دخبل رب سرام جذاریات کی بیاوی ما تذرو من شیم اتت علیه اللہ جعلتو کر چې په سشي راتل او را تی وکنه په پا ګټه پار شي نو یې رکلې ونه کرمیم کر داسې عذاب وکي فاسبحو لا یرا الا مساکینوهم پسوگر زیدل چې سباشنو نخکاری دسو مگر کندرات تدی په 900 سنه راتله الا مساکینو کندرات <تصفح> کذالک نَجْزِ الْقَوَمِ الْمُجْرِمِينَ اللَّا یَدَاوِی وَیَوَازِعَ آدِیًا ندی دغه سمون سزا ورکوه هر قوم چې مجرمان شي تاسو مخ خوشالهږئ ته د مونږ توخیر خیریت څه ولاقد مَکَنَاهُمْ او یَقِنًا چې مونږ ازې ورکړو دی آدیاں ته فِیما إِمَّا کَنَّاکُمْ باغه نعمتونو کې او په داسه زینو کې چې تاسو له انداسه زینتې درکړې تاسو له دومره فرحه کورونا باغونه او چینې در درکړې لکه غیلې چې موږ ور کړې شعاره کې ذکر شیو کنا وجعلنا لهم سمعا ابصارا وافئدا او بذني قوتن وطاغوره مونږ ورکړیو اغيله را وغونا او سترګي او زلونم چې ولایي ساوځي په نو چې نظر خراب شي په وګونو باندې درون شو نه نه نه دا چې وګونا او سترګي چې روغ مو اس مراص په کې نو بماغنا نو ولا نو اس پیدا ورن کړدی تا خپل غوګونو او نا خپل سترګو نو خپل زلونو من شي ان زرههم اس پیدا څه ونه وستا دا الله پیدا کړو اذ کان نو ی جهدو نا بیاات الله ی کلا چین کار کړلو دا اللہ ذات یاتون نا اللہ ودید پاره توویرو چې دا غو دا داوري دود دا پاره دی چې زما کلام په واورایم د سترګې د لیدو د پاره دی زما کائنات او قدرتونه وینې او د عقل او ذلول تفکر د پاره او د دی دیوانو وسو وحا قبی ما کانو بی استازون اولته نازل شپ دی باندې اغا عذاب چیزی بار پورا ٹوکی کولی و لکنا ما حولکم من القرآن عرب تا اللہ توجیو کئی جستا سنا چاپیر ملکونا تباشو دا صلاح غبرت ناخل ہے یقنان حلاکلی دیمونگا دا چاپیر استا سنا کلی او ملکونا ټول د عرب و نا چاپیر دی سمو <تصفح> زيان نو دا زيان نو وسرفنل ايات همغه بار بار بیان کړي تاسو ته اغه حالات نن يرجعون الله وي ز دې لپاره چې دا خلک رجوع کوي د کفر او شرک نه توبه بازي او دا عقیده پریدي فَلَوْلَا إِنْ سَرَحُوهُمُ الَّذِينَ تَقَطَّعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً فَسُلِيمَ دَتُ نَكُوهَ ذَلِكَ قَوْمُنُ سَرَانَ أَيَخْضُلُوا آلِهَاوَ أَوْلِيَاءَ جَنِيُولِيُو بِغَيْرِ اللَّهِ فَسُغَرُزْبَانْدِي بِدِي غَرَدْبَانْدِي قُرْبَانًا آلِهَةً جَدَدِي پوجيمون گالَاتَنِ زْدِيکِي گُو <تصفح> د حوامیم او اخری صورت او زمر کې دا, دا عقیده ویلی و چې ولذین اتخذو من دون الله اولیاء معانبدوم الا لیقربونا ال الله یذلفا چې مونږ خو دې د پاره عبادت نکوو یذې خدایان دی پوجې مونږ الا تنذیکو نا قهره اخر کې و پرا چې کار سمره 92 شوه عقیق په لعقیده پرنهوده او خپل خبره کوي قربان الها د نزديکد لپاره الهدی بل ولو عنهم بلک رخصو د دینه په دغه وخت کې وزالک افکهم او داز د زور دروغ او ما كانوا يفترون اوغه چې د ځان نېټو لر سجود مشرکانو دین ټول د ځان نه جوړ دي نقلی دلیل پیشکی کوي اللہ استازو نوا پیریان خو چاگی یوز القرآن واری دو معلیمین شو مبلغین شو مسلحین شو استازو نیس جون نشو اگر اسپیلی که دا ویس صرفنا الیکن فرم من الجنی اویات کاش راوارو المنگتا تا یو طولی د پیریانونا جذا من سکو پنحلم مقام کی یستمیون القران اریتل بک و داوریدو ذ دا قران تیرا آواز رازی جذا و ورو جذا سدی طلب یہ کو فلما حضرو نو کلہ چ حاضر شو تا قالو انستو نو وی وی خاموش نلا کتاب بیانی تم را عذاب پاگی فلما قذیا ختم شو تلاوت تو پیغمبر ول لو قوم منذرین نو واپس یو خپل قوم کی او دغی بیان ګوراں دیو وخت مسلمانان قالو یا قومنا وی خپل قوم تا پج دعوت کې جیزمون قومات ان اسمعنا الکتابا یقینا مونږ واورې داس یو کتاب انزل من بعد موسی چې نازل شوه د پښتو موسی علی السلام مصدق لما بين يديهم داس کتاب دې چې تصدیق کوي دا غي کتابونو چې مخکې دنه نازل شویو يهدي الالحق او د خصوصیت ته لعل کل کتاب لارې وفی هدل للمتقین دا قران خصوصیت ته يهدي الالحق که څوک حق ګورینو قران کې ده د هدايت کی راهنمایي کی حق ته ویلا طریق مستقيم او هغه لارې تصلي رصي چې غسيده الله تعالی ترسه درته کتاب په یا قومنا اجی بوذا یلای اے قوم زمونگا قبول کیاو که ذی بلون کی ذل اللہ چه مخلوق الله تبارک و بلی اذا قبول کیاو که وا امنو به او پت باندی ایمان راولے یغفرلکم من ذنوبکم نووب بختا استا گناون استاسو بازی چلہ خپل حقوق یوا توبخ ده بنده اخوه نشی بخلی نوزه که امین زنوبه کموه چه ده که ده کمال ده چه کنه اونه با امماف شی من عذاب علیم او بجبه کتاسو ده عذاب دردناکن ده خویه و طرف ده چه چاو مانه لکنه او سا قبل طرف و تا بیانه دوم را پوشی ویده ومن لا يجب دا یا لا او هغهڅوک چې قبولتی او ن کې ددي بلون کې د الله فلیسا بمعجزن معجوزن په الأار د دا نشي خلاص ل په زموکه کې د نشي تختې د د الله د عذااب نه ولیسهله هو مندونې او لیا او نبي د د دپاره بغیر د الله نه اسڅوک مدګاران او لای کف مبین او دا خلق پخکارهګم راه کې. یاو دیو پسې شیویدي کنه د ذکره رہی دا عالم یرا ایدی نګوري ان الله الذی خلق السماوات والعرض جبې شکل الله هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمان او زمکه ولم یعیا بخلقهن او ندست لشیوید دی په پیدایښ باندې بقادرن وله قدرت نلری اقادر ند علی یحی الموت جیو زندگی کی مړی چې دې د قیامت نه انکار کوي بلې او قدرتواله ده انه علا کل شین قدير يواز په دې بلکه الله په هر سبا د قادر ده نحر سکه داوم را لکنه چې جو مړی ژوندۍ کول شي ويوم یعرضو الذین کفرو علی النار او یاد کا اورد چوړان دی وبکړې شي کافران په جهنم باندې الته کیدره سواده پاره ذکر کولیو چې تاسو مازی کړي دنیا کې خا او دلته کې تپوس تینکي الې سها ذاب الحق ته قیامت رښتیا ده کنه ته جهنم قالو بلا وربنا او بوې دې چې آه قسم دي زموږ په خپل رب باندې چې رښتیا قالا فزوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نوبي الله چې وبس ورځې په اوسکه خوند عذاب عذاب څوک نشي ځکنه خوند عذاب اوسکه ځکه چې تاسو به کفر کو دنیا کې اخر کې تسلۍ فسبر پس صبر کوا کما صبر اولو العزم من څنګه چې صبر کړي او غلوې حوصلې ولر پیغمبرانو ولا تستعجل لهم او ته تل ورمکو د دې د پاره پازاب سرا په دې چې دنیا کې لکوتي وړل سکلونکی کانه دو کان نو ميو ميرونا ما يوعدونا دې چې کله قیامت کرا شي کنه نږدې چې دی, دی پاورث پا باندې چې ویني آغازاب چې دې سرواده کول لم یلبسو الا ساعه تم النهار تبه چې دې درنګ نو تیر کړی دنیا کې مگر یو غړې دروازې یو ساعت تاسو به د دنیا عجبون متلک کارش بل دا قران تبلیغ دې تاسو کوی چې تبلیغ کو کنا. دا قران دعوت ته دا قران پیغام دې فهل يهلك الا القوم الفاسقون پس نشه هلاکه د عیسو کو مگر هغه قوم چې نافرمانی کوي د الله یاتون او د الله کتاب نمنه دغه به هلاکه <تصفح>